Kaixo, ireki dugu mugaldeko taberna eta gaur pelikula pare bat ikusiko ditugu gure ostatuan. Asteko zoro ikusiko da gure pantailan. Euskarak azken mendeetan izan duen jasarpenaz mintzo den pelikula Josu Martinez Santutxuko lagunak zuzendutakoa. Euskarazko filme bat gutxi ez eta beste bat ere ikususiaal izango dugu Negu hurbilak. Mugaldeko tabernan, sinema, gure zinema eginza bereziki maite dugu, eta gaur muga mugaldeko bi kokaleku hautatuko ditugu, Bizkar zoro eta zubieta. Eta bi filmetan gainera muga ere oso presente egongo da. Muga, gure kultura, gure hizkuntza, jasarpen ezberdinak eta burrukak. Tristea da dena ospatu beharra, baina momentuz Euskal Herrian hori da gure patua. Batutan ospatu, besteetan oroitu, baina beti-beti aldarkatuz. Eta bai, oraindik asko da lortu gabe lortu barik dagoena, baina bide horretan urrats ez urrats egiten dira gauzak, egiten dira proiektuak sustengatzen dira eta eraikitzen dira. Eta hoietakoak dira euskal sinemagintzakoak ere. Eta gaurkoan bi ekarriko ditugu Mugaldeko Tabernara Bizkarzoro Filma baterik eta Negu hurbilak e, stremiatu berri dena pantalla hundian eta bizkar zoro filmari buruz eh mintzatzeko kalti dugu eh baigorritik gastibeltza ekoizpen etzeko e, ardua honetako bat eta lenbizi bera agurtuko dugu perdion kachi bai. ba, ez naiz ahas bai goxin, eh perdion sugire aisna sahas baigujine proiektua baigujinekin dugu baina guk guregoa bidartzen dugu ba bidartetik E, errobi Ibaiaren ertz horretatik, Ewerdion eta lehen bizi, Zorionak bizkartzoro filmagatik? Baina, bidezka. Eta orain kontatu beharko dugu zu, bizkartzoro filma berez bost film laburrek edo osatzen dute, nola sortu zen proiektua eta nola induzu orain arteko bidea? Bai, euh, sortu dugu, urratxez, urratx sortu dugun proiektua da, egin ditugu zuke janduzun bezala bost film labur hala ere ez dira ala, ez, ez da film labbur kolas bat edo edo um, bat besteengi beretik ezagitako uh, proposamen bat, baizik eta estapenetik atenttsatu izan zen, uh, Bizkar So izanenttzela proiektu finala uh, eta beraz egin ditugu bost kapitulu horiek bost urtetan eta eta la film la finantzamenduei esker egin ditugu bak egin dugu bakotza eta hola izan da proiektuaren antsatzea medio gutilekin guti eta genit, a, a, a, ginituen medio yakin ginitu ana baina la dugu de poliki politi, eta eta eldu gira orain bizkar suru proiektu final hortan osatzera Guztira, bost e, historio dira, e, fiksiozko herri bat da, Biskar Zoro, herri izango dugu Euskal Herriko herri bat, Euskalduna izan nahi duena, eta fiksiozko luze metraieo, film luze da, e, aipatu dugunez, santutsuko Josu Martinezek zuzendua, egun e, Baigorrin bizideena, eta Euskal Herriko Unibertsitatean besteak beste irakasle ere dena. E, kokatzeko, noiz azten da Biskar Zoro, filma, Eta zer kontatzen du, bere baitan? Azok eh, janduzuna, bost historio dida, baina azkenean historio orokoja, ba, bizkar sororen historia, hori da non baita protagonista nagusia, bizkar soro eta baita ere Euskara, horiek dira digunean. Eta kontatzen da, ba, ogeik ajen mendean zehar. Euskara nola galdu den, nola hori pentsatua izan den, nola den gehtatu naturalki, baina nola pentsatua izan den estrategia batzuen bidez. Eta nola Euskararen evoluzioa nola iragam den, hogei e, mendean zehar Eta historia hasten da e, lehen mundu gehela den boran, eta bukatzen da laro gehia jena margaran. Eztut gehiago kondatu nahi asira eta buka erari buruz, nahiago dut bakutsak deskubri dezaten. Hori da. E, Istorio hontan, historio bilduma hontan, e, aktore ezagun zenbait e, ikusten ditugu, baina badira ere erritarrak, baigorri eta inguruko e, eskualdeko berrun bat herritar. E, nola gauzatu da ekoizpen guzti hori zu, ekoizpena sarduratzen zara bestea beste eta hori guztia nola muntatu duzue? Bai, e, bat dira aktori batzu alde batetik egin duzu mazala profesionalak, batzu ezagunak eta beste batzuk gutxiago Baina bat e, profesionalak e, gertzen direnak, maala kapitulu batetik bestera, e, fin, kapitulu guzietanak gertzen dira profesional batzu. Baina oien ondoan bat dira egitak ainit bat dutenak, bai gohi eta ingurukoak bai aktore lanetan eta bai beste postu batzuetan, ekoizpenean, e dekoratuetan, eta beste hainbat lekutan, eta eta beste eta e, ba, lan berrezia izan da, nahi baduzu alde batetik e, laguntza handiak agi diguterako, e, la kameraren aintzinean edo kameraren giberian, mainan bestezik hori denak koordinatu behar izan da, eta hortarako horretarako baginituen aliatuak e, bai gogin, e, beste beste... E, Gurekin luzaz lanean aritu den eh, kaxi hirigarai eh, baigo jin biztik dena, eta berak duratu da eh, eko izpen eh, postuan zerako, berak duratu da eh, ba, kohodinak eta oroko jazan. Eh, Egin takak eh, biltzeaz, eta eta antolatzea eh, lan txandak, filmak eta, eta, eta bah, eh, lan eh, lan sakuna egin du eta lan, lan handia leohetatik e bainan gero ha igitaja komobilizatzea egertatu da, egertatuta da batzereen lan kapituluak egin eta urte batetik bestera hartu azoterako piska bat bazakiterako <laughs> urte batetik bestera beste film bat helduzera beste kapitulu bat eta bestira guntzeko eta galdetzen zupera lana noiz izanentzen eta eta non ziren bejak Bezo esan da mobilizazio biziki de egita jedetik? Esan dugu bost urtetan zehar e, grabatu dituzula bosttxatal e, edo filmaren bost zati horiek e, bost urtetan e, gauza anitz e, gertatuko zen gainera ez da. Zertan, zer gana iruzu Filmaren beretan, herrietan Ausa pesak ere aldatuko ziren Baimenak, kontuak Denetarik Taillature materi erorikozen Eri Ba, ez, ez hori ezagertatu beharik. <laughs> Baina herrikoetxean eh, ez aldaketarik izan, orain aldatu da uzatezan. Baina ez da izan eh, zinden buran eh, ekipa berazan eta, eta laguntza handiak ari digute herrikoetxetik ere eh, filmaren eh, gauzatzeko, baimenak emaiteko eta bax eh zaizan orako deschastrean dirik zapatiratu liker gero dekoratuak alde aldi batetik bestera aldatzen ziren ere Zunta, gana, badira familia ez berdinak gara ez berdinak eta beraz gana hotan nahi baduzu darazurik da izan hun echebatzan zerbait erori do zerbait utzi den E, Film hau e, bizkar zorro e, asko Donostiako zinemaldian e, estreñaatu zen eta gerostik e, duela e, aste batutatikona, Euskal Herriko Zineareto, kulturexe eta eta herriz herri leku askotan proitattu da. Adierazi duzu hamar mila lagunek baino gehiagoke ikusi duela daguneko e, zenmart mm -hmm. darabilzuek gaztibelza ekoiztetxean da, hama 2 mila konatuzitugu du laegun batzun, eta, la, izinitugu konduak egin egunero, baina nara, ari da, ari dira ari da, ari eta beze, martxa, gero, banaketa eta Banak eta egiten ari gira e, guk gaztibeltzakoak egiten dugu Ipache Euskal Egean, eta ego Euskal Egean digitalidadeak duera maiten. E, ari gira argarikin koordinatzen, mainan bai lan, lan handia da, eta eta no, filmak du unpiska bat inbarkatzen egitmoa, edo, edo filmak eta egiten dizkiguten proieksio proposamenek. E, eta badoa ba, intzina, hastez-azte ari dira proieksioak gehitz, eta, eta gero guk koordinatzen dugu ere, ba, solasaldiena, e, lantaldean, e, ba, gira, saitek txona, ba, joiten girenak filmaren aurkeztera, eta publikoarekin solastatzera Euskarriki Egi usoko egietara. Eta, egin e, aski askibizia da, baina polita da baita ere, eta ekoiztetxe bat entzatazkenan e, momenturik politena hori da, da filmaren... E, filmaren emaitza ikustea eta publikoarekin e, topatzea eta, eta izaitea aukaiten ba, ugaiten sora saldi oiek egizehi. E, e, e. Esan dugu, e, Donostiako sinemaldian izan zelea estainaldia eta aurten 2008a lauan Urtarriaren amabian e, kasteizen, Donibane Garazin, Maulen Baionan e, Durangon, Tolosan eta Altzasun e, egin zen Eh, mm -hmm. estreñaldia herrialdetan, eh, apustu handia egin duzu e-emankizunei eh, dagokionez, eta? Da? Bai, ba ongutit saiatzen gira eh, ara, giten, eh estreina nasionala eitzen duguna, euskara mailako estreina nasionala. Eta e, filmak banatzen ditugularik gukita jaldean, saiatzen e, gira, alaiz aitea beti albezain urbil Euskaregi ingusian e, e, estrenatuko den e, mementu hori. Bai, hanok, berezea izan da, da, bereziki egun batean zehazki leku guzietan berean. Naikin olako, ba... Azkenean, bizkar sororen historia hori Euskarekio soro eraman denen historia derako, eta bizkar soro dugun bezala aseran fikziozko egia da, baina Euskarekiko edozein egia da, eta beraz horregatik e, importantzia zitzaigun beneziki e, provintzia guzietan ezaitea, eta, eta publikoari eltzea e, ba, gure historia komun genetan, Beje eskurapena baita eta eta memoria kolektibojan ogen, ogen lantzeko ere manera bat baita. Ikusten dugu e, urtardianen amabian hasi ziren emankizun horiek astez aste usatu direla, eta mm -hmm. mailatzaren haser arte bederen badriola beraz. bost hilabete karteleran ez du edozein filmek lortzen gaur egun. <laughs> ez egia da, egia da, ma hor kakteleran ez zaitea piskabat jampa egitea da, ala ere ez eta, da, zinema um, komek txal batean kakteleran egoitean bagena bezala bostila betez, baina hala ere e, bai irauten du eta egiztegi arigira, e, ipakaldean bai arigira um, zinema geletan eta oraindik e, segitzen du filmak, eta hori bai guretzat e, marka handia da. Uh, ikusle ainitz badirelako itaja euskalegian filmaren ikusteko ere eta, bon, augek ainitz posten gaitu. Eta geru euskalegian, bai, jo gizegi ari gira, arte egin duzu, eta pentsatzen dut piskabalduzatuko dela ere agianekaina arte. Eska era guzei erantzuten saiatzen gira eta, eta pentsatzen dut piskabalduzatuko dela. Eta baliatzen nahiz, <laughs> um, egeiteko erantzuten bagaitu elkarrete batak edo programatzaide batak edo eduza antolaketan ari den edo pertsonak, nahi badu bere egira edo bere hauzora filmaekaji webu gunean bat dugu uh, uh, formulario bat betetzen dena jeski eskara egiteko, eta gero kontaktuan jartzeko zoeken. Bara zan, goazen uh, ekainera ahteluz atzera gure gure, gure bidea. Hori da, e, bizkartzoro puntu eus, e, gunean agertzen dira emanaldi guztiak eta emanaldi gehiago egiteko aukera ere, eta e, ikusita e, filma egiteko molde hau e, eta eskaintzeko egondan e, E, indarra eta egondean e, aldarrikapena ere baina baita ere erantzuna e, demaguna amai mila lagunek baino gehiago ikusi dutela e, ma, azken e, saspi sortzia asteetan. Eh, horrek eh, zan nahi bat ere badu. Hau da, eh, iparre Euskal Herrian egiten eh, ari den sinema proiektua zendua dela edo beintzat oso oso langilea. Eh, lehen aipatu zu Grazier Garai eta berak eh, tesi bate egina du Zinema e, e, eta Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriarekin konparatus eta e, bakit zuekin harreman estua duela grazirigaraik. Kontatuko diguzu zure ikuspegitik zein den e, gure Zinemaren egoera egun e, Ipar Euskal Herrian? Iparraldeko eskalehian oraindik astapenetan da ego eskalehian e, bara zenbait urte orain e, aski garatu dela aski garatua dela zinema sorkuntza badiraeko baliabideak eta eta ezagitarako indarra ojetan baina nitzailean oraindik astapenetan gira Eta, eta horrein eh, ari dira erakundeak eh, ohi gogo eta zen, eta bak, baina gu itxoiten ari gira, ari zaitea hemen ere egiazkoa pustu batu genalde Euskal Zinemaren eh, E, garatzeko, indartzeko egeten eta euskal sinema da euskarazko sinema, eta hudena e, baliabidekin egiten da, eta oktan harik gira, astapenetan gira, ekosistema baten e, hm eta eta bultzatzen eta eta ara. orain zinez da hasiera-xera eta eta espero dut indartuko dela ondoko ondoko urteetan. Alere janduzu iparjaldeko sorkuntza dela nahiztala ere sehaztu diskarsuloi gindukula biekoistek ziren ondoan bat da bilbokoa ajustoak adabaki ekoizpenak eta bestea tentazioa donostikoa beraz egin ditugu zati batzu koproduksioan hauekin Bai, eta irugarren atala izango litzatik gaztibeltza, e, zuzeu e, ordezkari zaitu gaztibeltzakoa, eta orain arte ere beste proiektu batzuk eta izan dituzue, e, bai ekoizpen aldetik eta baita banaketa aldetik ere bai. E, zein da egiten duzun e, bilana orain arteko e, eginkizun guztioi etaz? Ba, ima, me gurebilbidea egin azkenan Bizkar zorloren hasieratik uh, bukaera arte. Bi <laughs> eta hemen zortzean sorttu ginolako ekoiztetxe ekoiztetxe. eta egten dugun bilana uh, oso ona da hasierak dira ejesa izan uh, duen proiektu bezala makxan e sartzeko denbora eta makineria berotzeko artean uh, behar, uh, behar da behar duen denbora hartu behar da eta, eta lotu ditugu alsatzzea hainbat proiektu ari direnak ba, er, argi direnak erakusten edo zineman edo telebistan edo beste batzu ere festivaletan direnak eta eta gure bilana lehen bilana bedaren, oh, lehen ustehauena biziki ona da. Esperu dut mendik bostoktera <laughs> gauza berain jaitenako dugula, baina ez da, e, pentsatzen dutera jazuinak badirela, ogenen jaiteko, baitugu proiektu beji batzu ere orain a, biziki politak direnak, eta eta girenak poliki-poliki lujetik altxatzen. Eta kontatzeko moduko proiektua dira, oraindik dik e, e, kutsa gordean e, dituzu edenak? Orain oso behitzenak dira, eta ari gira, Ba, uture ekin proiektuak idazpen, baina idazketaren aspapenetan dira, beraz, eh, pixka bat bejedea da horrendik eh, ipatzeko. Baina eh, ondoko hilabeteetan emanen eh, dugu bejigileago eta aia datu genukten edo estrenatzen ditugun. Bakatzi, sorionak gure partetik, eh, zinez film ederra da bizkar zoro, gomendagarria edo norentzat ikusteko, gure izkuntzaren eh, historia Bortitza, petrala, baina baita ere baikorra eta etorkizuna handikoa isladatzen duena, e, bai gorri eta inguruko herrietatik Euskal Herri osora eratu dena. Zorionak eta aurrengo batera arte. Bidezkak, bastak Aur Agor. Adio. Zer geratuko da gerorako Leku izenak agian ezbesterik, Ursuia itxasu irulegi, O ziruk eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin, Aoskatuko ditu izenzarok jendeak misterio aire bateki Aoskatuko ditu izenok. izen Iizen zarak aipatzen ditu Ruper ordorika kantuoletan, Eta zer geratuko den gerora, baldin eta gure hizkuntza desagertuko balit, istunak desagertuko balira. Ba, geratze horretan, bizkar zoro, ba, akigu, zuxiotik, errealitatera pasaden herri eta filma batela. Eta horregatik, arro, egoteko moduko, proiektu herrikoi erraldoi, profesional eta herrikoia delako. Diba zuek. Ardura dudalarik ni gara begian Ardura dudalarik ni gara begian Ni garegiten duzu oiz suspirarekin Ni gare giten duzu, hoi suspirarekin. Konsolaturen zira, konsolaturen zira, baiden borarekin. Konsolaturen zira, baiden borarekin. Jendek erraiten dute, eskondu, eskondu. Jendek erraiten dute, eskondu, eskondu. Nirietzaitoraino, nirietzaitoraino, gogorik berotu ni de zeit to dai no gogori beru to shuguri akushuride shuri minna isu izbelxarana ongi kontentig dago ongi kontentig dago ni beharna uena ongi kontentig dago ni beharna uena eskomina dudak Almendio so es cominando tala so almendio so ni es dutes con mi es dutes con mi nig suradio so su, ni kes Zoradiozu Andreea ya nezazu Shagargeza mihiñan Andreea ya nezazu Shagargeza mihiñan Zertako ya ne ardu ya nezake da larikon. Jandezak Ona eta fina Jandezak edalarik Ona eta fina Irutena Bitsia da Antipelikulan ikusi genuen lehenago ere eta iruten ari nuzu kanta horrek zer simbolizatzen duen pelikulan desobediencia ekintza txiki bat ba beste himno edo ere serki kanta kantarazten gaituztenean simbolismoa undiko kantua sanguratzea eta pelikula honi zentsu bat ematen dena eskolananean baikor Eta eskor, hiluna eta argia, gaua eta eguna uztartzen dira Piskar Soron, erri guzti eta ezela, eta kanta honek ere zentzu berezia ematen dio, ikastolaren mugimutuari, euskaraz ikastea erabakilte guraso eta umei, eta horrekin hausua emango dugu galko filmaren amaiera. Euskaran, Imanol Urbietak sortutako kantu eder bat, belaunaldi ikastetxe, ikastetxe herri eskoletan ikasi dena, eta gaur egun ere hemen, oraindik entzun gai. Euskaraz, Euskale! onbidapena, ba, alba duzue bizkartzoro puntu eusen sartu, agenda begiratu, eta filma hori ikustea. Beti da zolagarri pelikula dati ikustea, lagunekin, ezagunekin, etxekuekin, nahi duzun horrekin, baita, bakarka ere, Baina, are ederragoa, hau bezalako proiektu baten berri daukasunean, eta atzean horrenbeste jende, horren indar, indart, esku e, daudenean ean auzolanean. Dakitenek erabilizte, herri bat osatu euskaraz nahi dodu ezti, ai mano lurdietaren kantu aspaldiko kantu hori entzun ostean Mikel Laboaren doinuetara hurbiltzen gara Salvadorren piano doinu hobetatik Ez na visu zen nagurbilak udabetezko beroan Dakidalako irauten duela Horainak ere geroan Ez nahu bizutzen egur bilak Uda betezko beroan Dakidalako irauten duela orainak ere geroan Nola baitezko kategeldian Unezuneko lerroan Guzti aprezen bihurtu arte noritzanaren erroan. Nola baitez kokat egeldian un ezuneko lerroan. Guzti aprezen bihurtu arte noritzanaren erroan. Eta, 2000 eta Hamaikagaren urteko Euskal Herrian kokatzen gaitu Negu Urbilak filmak eta aurten, 2008-gauan, estrenatua izan dana. Lantalde kolektibo bat dauka filmak bereatzean. Susendari lanetan, negu kolektiboa, eta bertan, akainalbite, Mikel Ibargoren, Nikolao Malofre, eta Andrea Roca, agitur ziren. Gidoia egiteko, Salbar Ramirez, musikari dilonza, eta kasetariaren launtzari izan zuten, dutzen, eta Jonela Azpiur, aktore eta kantaria da protagonista. Aste hauetan, ikusteko aukera dago Euskal Herriko pantailetan eta dagoeneko bat edo bestere badu eskuat. joan guztien argia baito bihotzak eta begien mila ernera kolektiboa kolektibua eta zuzendaritza gudeatu duena Eta bertako partai dugu Eta gaur Ekain e, Zurzen daritako bat Ego erdion Ekain Ego Eta ongi torria Gugaldeko tabernara Zure firma proiektatu behar dugu orain Kontaigu Nola sortu zen pelikula Hau egiteko ideia eta asmoa Bueno, niko uste ditu pixat Antzematen genuela Bimila eta maika horretan gertatu zen Inguruko utxune haundi bat zehola, nolaba ez, azken urtetan ikaragarria ziziala Euskal Gataskan inguruko pelikulak, baina inundik inoez ginean bat ere sentitzen izladeik zehoni benetan gertitu zanekin 2000 maika horretan. Eta pixkat utxune hortatik eta sentitzetik emendik ere pelikulakin bertiela Gataska hori kontatzeko, beste hauts batukin korporatuko lituzkenak, espektakularizasetik kanpon gozianak, eta humanotasun batez, zainduko zian, historia kontatzeko beharrandi bat zehola. Gaurak gulta gintun egur bilak aztera. Eta horretarako beren beregi sortu zenuten, negu kolektibua, ala kolektibonek izaera du lehenago ere? Bueno, gu bu Kolektiboa nekantzen ondolla bati naiz ze naizala uzenarik sinatu. Pues kolektibuan parte gea, pues hamar bat pertsona, es el carrekin ikasteginanetik hasi ginenak laniaren elkarrekin pues piztabat iteko aimar labur metrai eta oleko lan kontzeptuan barruan eta orduan beti esaten dauegu kolektiboak saugarri bat baldin badu dala eta kasi dubla el carrekin sinema egiten eta gure bideak uk sortu duela el carrekin. Ordun bai postu desberrinetan kokatzen gala Baina eh, hori da, laguntalde bat horizontaltasunez zontaltasunez eta, eta laguntasunez eta espiritu undo pasiteko espiritu batekin, deskubrituko espiritu batekin, bateko espiritu batekin, pues nahi duenak zinema egin. Eta eh? hori den egurtu lezua, laguntalde bat zer baino lehen. Duela hiru bat urte, hazi sineten eh, crowdfunding kanpaina eh, batekin. Wikipediak dionez, amairu mila eta boston dairo eta boste euro eh, lortu zenituzten, beraz, en fin, luze bat egitiko diru gutxi denarren lagun asko eh, egin zuen bultzada, eta 2000 eta horretabiko urtarrilean eh, iragarri zenuten eh, nola, degu urbilak filmaten asizineten zubietan eh, eh, Nafarroan, Malerrekan. Eh, kontatu, azirako astapeneko eh, unioiek? Bai, pues, hau aipatu beharra da, baditu hainbat bat kuriosi dades, eta gu bestetako bat da, da, eskak unibertsiatiko TFG lan bat izan behartzula, hau da maoz minutuko laburometrahi bat, baina laguntalde horrek zun indarra, laguntalde horrek zun gogua, eta nola bait, aurrian azalduzite egun errealitate horrek, eskatzen ziguna laburometrahi bat baina askoz gehiago zan, esan prozesu lehuze bat investigatzeko, bere denbora izango zuna, bere ritmoa izango zuna, bere luze pena izango zuna. Eta konturatuguenean, pues sin ningún conciencia de que iba a ser esa ni película batiteak, nebur bialak pelikula luze bat dala, eh? Pues eme pega sala. Eta orduan pues asi gure txikitasun hortatik, halik eta errekurtso geien bilte, pelikula batiteko kupbaita izan ni eskolan babesa, au eskolaak materia lamentegun eta diru partida bat mantegun, eta crowdfunding honekin en izan genuen, le lengo rodajekori dala pelikulako uneko 70 da pelikula hortan da, da un pues, aurrekontua gehiena hor hor oinarritzen hasiera hortan, eh. Zeonien produktoraik, ez eh, irkuitu industrial eta profesionaletatik kanpo zenien igurbilak eta nolabai, pues pelikulaa bere limbo arraro raro batenko ginen guz gurutzaile moduan eta pelikula moduan eta, eta horra horrazio ginen txikitasun hortan, humildtasun hortan eta gertutasun hortan baitare. Eta urbiltasun, gertutasun eta txikitasun horretan hurbiltzen e, zarete e, Nafarrako herri txiki eta berezi batetara eta Hai. bereala erabakiten duzuean, grabatu behar duzuela. Bai, nekortatzen aiz gukin genuen errekorrido moduko bat mugako hainbat erritatik azienen, baina egin ulako bat mugako, mugako herri baten. Eta gero gertatzen da gauza bat neburbilaken prozesu egin guri aldatu digula en, bizitzeko perspektiba baina baita ere zinema editeko perspektiba, ez? Eh? Pues baita, iesladiak ningenetun elkaresketa guztieta, baina baita ere ere subietako kasuan. Zizan gure txua da, guaziran, konturatu gabe, inkonscientek estenatoki baten bila dela, ez? Nola baita, euskal herria postaleko euskal herria horren estenatoki baten bila. Eta hori gurultzatuz, sartu ginen barruraka, sartu ginen malerreka ingurura, eta patien ditxe ginen subietara, ez, pasatu denola subia, igu denola gordun mal da txiki hor Eta ikusi nuen frontoi hori izala herri guztia biltzen zuen aia boro iperfektu baten, sartu zitegun sentitu energia moduko bat zerbaita raroa, ba, ez, karri begiratu ginala segituen, eta gainakoratzen naiz horizala abenduan astegun bat kristone hori zaparraitezula, eta segituen konturatu ginan denok herri hori izala grabatu behar genuen elekoa, ez. Eta gero, energia horretu izala bat bultatu izan gaitu, herriko bisimogu ezagutera, herritarrek tarrek ezagutera, eta pelikula erraditalki aldatzera, noen. Bat bat ja, aktore prosenioa bakara jonen laspi urdan. Zergaitik, erakutsi digutena eta eman diguten, benetakotasun hori, ingertutasun hori, ezin izkoazalako gukukatzia ez. Baina hori ere gure ikasketa prozesu bat izan da. Hau da, hor dago ere, zenbatik erakusten dizun film batek, zuri eta zenbatea aldatuntaitu, nez? Eta, behin, eh, erabakita, eh, leku horretan, grabatu da zenutela hautatu e, zen ituzten ere e, lekuak, e, tokiak, etxeak eta gambarrak, baina baita ere e, pelikula grabatzeko modu bat ere ez. Ez dena gaur eguneko teknologia digital aurrera eta, baizik eta mazai milimetrotan, e, estetika bat e, bilatuz, esan duzu, Estela postal bat Euskal Herrikoa, Baina hori tarazten dizkigu bateko argazkilari eta abar, ezta? Hmm. Bueno, hor guk, inbetsia ezo prozesuan, erreferentzia moda izan ginen argazkilari bat, lagunda izan gintuna asko, iruditzen zegoelako basula gerturapen bat argazkioetan, guri asko interesatzen zegoen eta aplikatu nahi izan gure egur biek, argazkilaria indalezki hoian guren, eta hibil izan euskal herritik barna, pues, hainbat argazkiatzen, oso argazki dezberdinak lanak, Bine, nolabait, bere humiltasun eta ximpletasun hortan argazki horrek gordetzen dute zerbait begiradetan, aurpegitan, ekinzagetan, egunerokotasun hortan, ikaragarria dana. Ez? Eta ditzegun, erretratatzeko modu hori indaleziokera biltzesuna, guretzat oso interesgarria zela. Eta, eta zer gaitek amazen milimetruak, argitarri dago, hainbat hain puntu ditu, badago erabaki estetiko bat, zure zen duzun bezala, badago erabaki, Funzionatzeko modua, erabaki batena, zegu kamazin milimetrotan autolimitatzen gara pila bat, ezin dia estenak, errepikatu, ezin dizak zer, orduan sortzenan sortzenan beharra, estena horita toma hori, ondoteatzeko daikagarria. Talde guztia dago atento, ze behin espada irteten, ja estena horrek estu balio. Errepikatu desakegu, bai, behin edo bitan errepikatu izan dugu ere, eta gauza bat, hola, iltzen geana, idea dogmatiko baten moduat, baina magia bat sortzen da, behin izate horretan. Eta gondan dudak egu, estena horrek, izango ditun imperfekzio guztiekin, zen bada da pelikula oso imperfekzio bat, igual hori da bere virtude handienetako bat, hor bada zerbait, transzenditzen duna egokitasun eh, teknikori hori, ez? Batutan amasi milimetroiek, daude oso tekniko ki oso geixio grabatuak. Haba akatzak, digatekenak, ez? Baina zerbait gordeten du pelikula horrek, zerbait gordetzen du film horrek, momentu hortan auskortasun horretan, fragiltasun hortan, badu zerbait gehiago, guzti hori trantzen ditzen duna, ez? Eta guri hori interesatzen egun. Nola ditu pelikulak eta sinemak sortzen duten fikzio, fikzio absurdu hori, ez? Eta nik usteat mazin milimetroak laguntun tibula, hortan. Eta badabairo garen arrazoi bat, eta politzen entakoa gana, eta da, en maten dula galdera bat sortarazten dizula, ez? Neburbiako judi asko ikusten dut zinen, da galdera da, Sin denborari dagokie irudi hauek. Ez, pixkat, pelikularaltsen Joanenian so zure buruei galdetzen astea ere. Sin denboratanobe kokatu da irudia. Sin denborari dagokie irudi hauek, Ez? eta tamasin minutuak laguntzen dute atemporaltasun hori sortu. Bai, eh interesante eh, eta hori, eh, pelikula egiteko moduak ematen eh, duen emaitz gain ematen duen sentsazioa edo, edo denboraren gaineko E, Kezka edo galdera hori. E, Idadezio jan guren aipatuzu, e, ba, aurreko mendeko argazkilariak gerra aurretik eta bai ostean ere argazki mordoa egin zituna eta gaur egun e, bere zenidei esker, ba, Creative Commons lientziarekin e, gure gipuzkoa, punto euske webunean ikonsultatu e, daitezkenak eta badago horko tankera bat eta baina nire etorri zitaidan burura ere mm -hmm. eta filma ikustean gaiago xifridokotzen e, e, argazkigintza ere ez granulatua, paisaia horiek e, belainuarekin e, egiten dituzuen jokoak e, berak ere euskal kulturarekin eta euskal herriko jendea eta eta herriak eta oiturak e, nola e, landu zituen ba nikuzte dut xifridokotzen e, e, E eh, memoria ere, beintzat, gure memoria grafikoan edo imaginario horretan ikusten utzet balukela lekua. Bai, kuriosoa da, ez nola, hain irudi berdin batek zenbat gauzatara eraman itzaken. Eta nikusten hor ere badala zerbait irudioiek eskatzen dizutela eta exigitzen dizutela erretratatzeko modu bat. Nahi baduzu irudi esentzia hori harrapatu, ez? Eta zen daiteke galeti, zen daiteke orain komentatzen egin argazkeleria? Zan ditezke, bestia maika mila pertsona, egual, baina nik usteet baitzentitzen dala guzti ditan, zerbait komuna da, erretratatzeko modu bat eskatzen dula errealitate horrek ere, ez? Baina nik usteet horba da zerbait oso politanon, errealitatea izezun zurikokatzen, formaltasun batera behartzen, ez? Eta hori da, normalian beti pentsatzen dut balderan, bizala, artistak, sortzaileak zinegileak, erabakitzen dula forma, eta o oh, zen bat bertut ditun, eta zen hona dian zinegile hori. Baina nik Hokuri aldatzen denean da la oso politan, no? Ne realitate bat aste fisun zuria eskaten forma batera egokitzeko, ez? Eh? Eta hori pues gabeis guanche pinchatuko urte zoi teni ideia badago, baina itz oso polita da la, alderan zine alderan modu hori, ez? Eh? Eta gero, izen burutik azita, badago erreferentzia handi bat, eh, Zabier Letek mm -hmm. idatzi, eta Mikel Laboak eta Imanolek, eta beste hainbat eh, kantatu duten, eta kantatu dugun, ze negu urbilak kantua ere, badago gure imaginario kolektibo honetan, eh, baina gero, nolabait alde egin duzu ez, ez da laboaren eh, doinurik agertzen... Eh, ze nolako harremana izan duzue eh, Mikel Laboarekin, eh, batetik inspirazio edo iturri bizela, eta gero eh, gauzaterako korduan eh, nolait alde ginez ere. Hmm. No, nau da, beste kuriozio da itxiketako bat pelikulan ere, eta da, lelengo sortu zena izan tala titulua, e? Eh? Guk, ezer jakin baino lehen, jakin gabe, iez lari bat iburuz, jakin gabe, ezer rei buruz, jakin gumbertoan lehen, akordatzen egin, just... Ezaten zenuen ekain, e... Eh tituloa, erabakitzen utera lehen bizi, baina zehar remanda gorre eh, laboaren kantuarekin eta hainbatekin. Hina hmm. bostet, laboaren kantuak eta beste hainbat kantu baita laboanak, edo letenak, edo kauntatzen dunak en imaginario kolektibo horren esau garriain esanguratxoak bian abesti danak, lagundu digutela pixka bat gerturatzen en, en guk balenulako hori, ez, eta Euskal Herriko imaginario kolektiboari gain lotuta duen elementu guztioiek nola erretratatu, ez? Ta irutzez tegun, Mikel Lagoa entzun izan dugu orduak eta orduak prozeso sortzen ari ginen bitartian, ez? Ta irutzez tegun, berak negurbilak abestian, da besta inbata sortzen dun zentzazioa edo transmititzeko gaidana edo entzulea eramateko gaidan leku horretara nahi genu laguk ere filmak gure ikusleak eramatea, ez? Tego, hor bada joku oso ikara bat nola laguak arrapatzen zaitun, eta eramatzen zaitun beste dimensio moduko batera, ez. Eta pixkat pelikulak egiten duen bidaia, bada hori lortzeko nahi bat. Bada, dimensio horretara ikusleak eramateko nahi handi bat dao. Arrapatzeko ikuslea eta sartzeko eta pixkanaka bidaia atzeko leku batetik eta beste dimensio batera eramateko. Ta hori iruditzen ditugu lortzen zutela, Mikel Lagoan abestiek. Ez nau beldurtzen egun sentian Arna zuridun izotzak Nondirudien bizirigabe Natura zaba ba, Zartu gaitezen une batez eh, filmean eh, da ere eh, Aktore profesional ezagun bakarra eh, Dela protagonista pelikula honetan Baina gero badaudela aktore gutxi batzuk eh, herritarrak... Erritarrak eh, zubietarrak, esango dugu, zubietan eh, kokatuta dago historioa eta zubietarrak parte hartzen dute, baina eraberean, fikzio eta realitateare gurutatzen dira zenbaitunetan, ez da? Bai, bai, nik uste zerbait interesgarria baldimadu dala, hibridazio hori ez, eta nola, errealitateak ematen dizun hortatik, zuk fikzio baten, marko baten kokatzen dezun, baina iludioiek ez dakizu hondo ze partetan dion fikzio eta ze partetan dian errealitatez eta migotasun horrek sortzen du galdera konstante bat ez ikusten egin izan iludionek zer iragokio errealitateari fikzioari baina dutzei diagara hondan sorionet apurtzen ari dala muga hori ez eta ia gehiago dela pelikulak nola hartzen dituzten iludioiek eta nola bi hurten dian pelikularen parte galdetu gabe dia errealitatea edo fikzioa dian eta dutzei negurbiak bai Hanka bat jartzen dula mundu bako izan, eta hori dala, ibridazio hori dala duen bertutean dinetako bat. Eta gero, bestetik, eh, autu bat egin duzue, eh? Elkarriketa gutxiko eh, pelikula bada, irudiak ere ez dira eh, estenatoki asko, eh, deleku asko, eta eh, moteltasun edo geldotasun provokatu bat dago ikuslearen gan ere... Eh, Nola baita, e, iezaren, itxaron aldiaren, zentzazio hori lortzeko. E, Ze mailatan geratu zarete pozik e, emaitzarekin ala kezu e, izan dituzu ikusleak? Pues, mi ikustu edet, ez tala pelikula oso konmentzional bat, hagin egin zinearetotan, ikusteko aukera izaten neuran normalian, ez? Eta zentzu baten, oso arro horregatik eh? ez, nola baita. Pues talde batek apena rekurtu gabe azitako proiektu baten nola lortu izan duten pixkanaka ingarro horrekin da pelikula honekin, hainbat jende diltia jende bildudan jende hori, pues, gero produktorak, ez? Banduta films, Cornelius films, bilduzian bideia honetara. Eta nola pelikulak berak lortu duen zineareto tara Eta, joder, zuez iriztia zineareto baten, eta ikusten desu zure lagunekin indako pelikula bat, Bizitza aldako zaitu pues, un pelikula bat, maitazo nan izen izen zerbait, irurtet, bapati, niritzia, la horrelako leku batera. Ez tan osoikoa, iriztia, zaita, o sea, pues hartzen zaizu la... a rotazuna, baina zentu milan, eh? moduko bat, zaita, zaita, polita ez, eh? ta eskertuak, mande un esforzuan, eta irurtetan, zaita, rindu un lan, constante, gunero, korrek, izatia, e errekompenza moduko bat, eta hori da, pues ikara garrisko, Eta e, alde horretatik, lehen bizi e, lehiaketa batean orkestu zen duten, jaialdi batean, handik sari batekin etorri zineten, orain estrenaldia egin zen duten aurreko astean, e, zine pantailetan, zine komertzialean dago e, negur, bilak, e, pelikula, e, ze bide dauka egiteko orain e, kain? Buz, pues, nik uste dut guain, zinema aretotan da hola, momentu nagala baita ere mendikan, jendea egomendatzeko ikustea juteko, badalako film bat baita ere zine baten bizfrutatzen dana askoz gehiago igual ordenagailu baten edo edo beste mo, mugikor baten baino ez, eta arduan. Buz, pues, azteko animatu cinearetotan aretotan da hola, ez tala oso pelikula bat ibiztea zine eta animatu jendea jutera ikustera debatitzea gustatu, guztatu, ez gustatu, pelikula ninguruan solastera, kontatzen un gaia ninguruan solastera eta gero baita ere pues nik espero det pelikula hau bada, da arraso batutatik eta jendean dena iristeko eta jendea irakusteko eta espero det herri-herri jurnalizatia pelikula hau erakusten auzo sauzo, iriziri eta jendiaekin batera disfrutatu alisan pelikula honek tortu ditzakeen izketa diez, refleksio ez, aur marketes ondorio ez eta elkar egote hortaz. Disfrutatu utzetere okatzen dala hemendik aurrera. Ba hori, lortu nahi genuen guk ere, eh, pelikula eburu hitzegin, e, argazkia, irudia, gaia tematika, lekua, badira beste gaia asko ere, soinu banda, da, grabaketa, bueno, pelikulak askorako ematen du i elkarsketa luzatua daiteke, egongo dira elkarsketa berriak eta aukera berriak, baina sorionak eta mila esker Eh, kain zuri, zure lankidei eta negu urbilak osatu duzuen negu kolektibo erraldoi horri eta subitako herriari nola ez? Mila ezker, mila ezker zuen, eta animatu jendia negu urbilak zare sozialetan jarraizean nahi badut enteratu nondik ibiliko gehan eta ezkerrek asko hotxado emateagatik eta oso eskertuak. Bale, ba, geno arte? Ez harka Patuak bizitza eskutik daroa, Mila bederat zire unlaro gehi tabian Poliziautoan preso nindoan San isidro egun azen ondo daukat goguan Jauzi egin nuen autotik martxan Korri kai esi erren terin barna Orduan jakin banu gero elduko zena Argin nuen behintzatez nuela deus esan Inoren izenik ez niela eman Lapur di aldean irurtei eslari Beste hiru frantzian barna oso larri banuen ibiltzeko negarre Ezenak tamaitiak lagara beharrez Erbestera bidean bizi behar dena Zuitza erusiak Kanada banna Nikarauan nintzen geratu askenean Governu alazean berriro ere Kuana Neure ataria meguzkilore ikas Zeinda eta ruperrek kantatzen duen Isidlorena kantu hau ere beretan pelikula honein abira ekarteko moduko baita Isidlorena da Benyardoren historioa, San Isidro egun batez Polizia IES batzetik zuela IES egin, Erbestera joan, Batean, Bestean, Lapurdin, Fritzian, Nicaraguan, Kuan, Ruperrek ezagutu eta kantu ederrao egin zion. Oreretan Erri iraitzutzea Horain batzuetan ez hemen ezan Horer eta eta zubieta ekartzen ditu Reinhardok, baina hori bakarrik. Filman agertzen den Reinhardo bera lagainera. O familia ikusi gabe amabi urte esaten dio. Artzaia pelikulan Eta joare jolea ere Sanpantzarrean hiltzen dena Urtero-urtero subietan eta ituren Eta bai hi, bainarde, gora isidero Bire noientza Diende honak Horran nire azken itza Nortu doainik Ematen bizitza Eta etik eren deset, gara eh, bat. Eta poliki, poliki, azingan izautzen gure gure, ariata, gure kultura. Eta egun izautzen, ezi parlandea egure kanta talegizionela eta horren azingan izautzen. Eta egur egin izautzen, egur egin izautzen, egur oso momentu polita egerra. descoveroan dakidalako irauten duela orainak ere geroan no la vaitesko gate el dia unas un eco lero present vi arte norizan Galdeko taberna dap doinuekin zuberoako siberrutz taldearen dap doinuekin abiatu idugu. Eta regeetan zagarri honekin agurtuko dugu negur erantzun Erantzunga beko galderak Hameitxez bete zuen maleta, aske izateko, maite zituen lurretan, da nahi izan arren, aztu herriaren lemak, bere bihotzak etzian duzten. Ixilean aurrera jarraiturik, bizalak dabiltza jarraikan ere atzetik. Heren egun taldea da, antiguokoa jakin du eta honekin. Itxiku dugu gaukos bugaldeko eta Hurrengo batean, kei abu Nei badu zuen Eta urrengo erronda, gure konti Bidean aurrera egin <minti> Gertu negua